Досліджують механізм передачі рис національного характеру тощо. Кожен із авторів по-своєму бачить проблему і розв'язує її у лише йому притаманній формі. Від висококваліфікованого професійно-наукового дослідження через поетично-філософічне есе до легкого публіцистичного огляду. Автори не претендують на подання готової правди у формі колективного монологу, а закликають читача до участі у цікавій товариській співбесіді про надактуальну сьогодні тему української духовності. Зіткнення різних поглядів у конструктивному діалозі, на противагу від замкненості мислення в межах якоїсь офіційно дозволеної ідеології, побуджує до роздумів сприяє глибшому осмисленню питання і тим самим пошуку об'єктивної загальнолюдської істини. При деякій розбіжності поглядів авторський колектив проте створює певний узагальнений образ українця і досить виразно окреслює його душу як ідеальну структуру, котра в ідеї, тобто в абстракції, органічно пов'язує почуття, розум, і волю більшості реальних українців та зумовлює їхні світосприймальні настанови. Спробуємо цю ідеально відтворену українську душу критично осмислити у світлі сьогодення. За одностальною думкою багатьох дослідників, до імен авторів цієї книги можна додати такі відомі, як Костомаров, нечуй Левицький, Липинський та інші, Українська психічна структура вирізняється емоційно-почуттєвим характером – кордоцентричністю. Її цілісність забезпечується несвідомим як нижчим шаром – ендотимною підваленою, щільно пов'язаним із почуттєвим. Однак несвідоме не протистоїть вищому, керуючому шарові, персональній надбудові, розуму і волі з їхньою культуротворчістю – Тим більше, що українське колективне несвідоме, наскрізь позитивне, оце це й тиметься далі. Безумовно, висока українська емоційність, чутливість та ліризм, що виявляються, зокрема, в естетизмі українського народного життя і обрядовості, в артистизмі вдачі, у прославленні пісенності, у своєрідному м'якому гуморі тощо – це дар Божий що визначає людяність і є основою творчості. Але сили емоційного мрійництва зменшує роль раціонально-вольової компоненти психіки, а тому перетворюється часом на кару Божу. Замість дієвості, активної боротьби за оптимальне розв'язання наболілих громадськополітичних і культурних проблем, український розспіваний пергюнт Задивлений в прекрасну льореляй власної душі, топиться в настроях і плеве за водою. На відміну від європейця, що наче стріла у вічність, ніч, виборює безсмертя, здобуваючи скарби оформленої модерної культури, українець часто густо сповнений спокоєм неминучості та покірністю долі. Творча, формодавча інтелігенція України ще тільки має виконати своє вище культурне призначення – віддати життя, аби наблизити золотий привид багатої української душевної стихії, оформленої в своєрідній і завершеній культурі духа і життя. Емоційно-почуттєвий характер української душі, її кордоцентричність причиняються до певної своєрідності світосприймальних настанов. Ясперс виділяє загалом чотири типи цих настанов, напрямків нашого «я». Передусім, це предметові світосприймальні настанови, скеровані на зовнішній світ, отже, на предмети оточуючого середовища. Далі йдуть рефлексивні, сприймальні настанови, вони відзеркалюють дійсність крізь призму суб'єктивних переживань сприймаючого, його настроїв тощо. Зазначені настанови можуть бути пасивні, контемплятивні,